одягатися, навмисно йти на зйомки. Я зустрів, побачив, помітив, натиснув на спуск. Усе, готово. Якби я зараз зайшов у кафе і почав там фотографувати, то з упевненістю можу сказати, додому не повернувся б у найкращому випадку, а б десь у хірургічному відділенні. Може, ще кави? Дякую, я не артист, щоб грати такі складні ролі. Тому спочатку вивчу ваші знімки, а вже потім, може, і ризикну. У ти, раптом якесь питання, телефонуйте. До того ж ми сусіди. У гості ходити недалеко. Я поклав конверт до дипломата і підвівся. Жирняк нерухомо сидів і допитливо дивився на мене. По паузі посміхнувся. Чи то іронічно, чи то зовсім глузливо. «Я вас, друже, не лякаю, – задумливо сказав він, – але попереджаю, у це кафе ходити небезпечно. Хтось відкрив справжнє полювання на його клієнтів. Вистежує і вбиває. Навіщо? Сам про це думаю. Може мені як? А можливо, з підлітків, знайшла собі такусь розвагу. Невідомо. Особисто я вечорами стараюся біля Георга не ходити. Мало що. А міліція? Їй воно треба? Ну, гаразд. Не затримуватиму. Дзвоніть. Завжди радий допомогти. «Найближче до виходу тіл сьогодні вільний. Я ще не встиг вмоститися, як до мене підійшов Леон. Верівеле, будь обережним, – зашепотів він, – в мореману кафе. Ну то і що? – я дістав сигарету. Поки тебе не було, він тут усім розгон робив, а взивав нас падлюками, паскудами, педарастами за те, що не заступилися за нього, а тобі грозився око назад натягнути. Хай натягає. Може йому від цього легше стане. Я попередив, а ти, як знаєш. Леон поправив на плечі спортивну сумку і пошкандибав на своє місце. Його столик у кутку. «Леоне!» – крикнув я йому навздогін. Він застиг на місці, наче йому спину кинули каменюку. Повернув патлату голову. «Іди сюди, щось запитаю». Леон знизав плечима, накульгуючи підійшов до столу. «Ну, присядь». «Таким працював». Запитання явно спонделичувало Леона. Інженером, а що? Я ніколи не займався фотосправою. Чим? Вирібеле, ти сьогодні скільки випив? У тебе вказівний палець гачком і смикається час від часу, наче клацає. Мій старший брат – фотограф-професіонал, то він має таку звичку. От і взяла цікавість. Ілон підняв руку, зігнув і розігнув бруднющий, ніби вимазаний у графіт, вказівний палець, тихо засміявся. У мене теж звичка, я звернув увагу на його мову, говорив він, добірною українською це вразило, тільки зовсім від іншого. Після інституту я жодного дня не працював на заводі. Тож виробництво знає лише з часів студентської практики. Моя тітка влаштувала мене в дуже хитру контору, яка займалася науковою організацією праці. НОП. Тоді це було дуже модним, але нікому не потрібним. Одне слово – не робота, а нудьга зелена. Жінки ще сяк так витримували, а чоловіки нудилися без діла. І мені, наймолодшому, доводилося бігати в гастроном. Дипломат не витримав непосильного навантаження, став сам по собі розкриватися, та ще й у відповідальні моменти.